Сама без дітей. Це, мабуть, добре. Валентина також сама, без дітей. Чому ж хтось повинен бути багатшим за неї? Про що це, Господи, горе, горе ж, яке біда ж. Це, звичайно, добре, що у них немає дітей. Зіні буде легше. Вона молода, ще влаштує своє життя. Знайди іншого, молодшого за Романа, народить дитинку. Може, цей другий чоловік виявиться спроможним мати дітей? Може, що не коїться, все на краще? Про що це я, Господи? Прости, прости мене грішно, за кожну нечисту думку прости. Як це можна зараз? Добре, недобре, влаштує, народить. Роман загинув. І знову я, Валька, його убила. І ще сімох людей разом із ним – Добре, розпочала, спершу постріли, потім вибухи, трупи, гори трупів, ще трохи, артилерії піде в хід, воюєш, Валько? Про що це я, господи, прости, прости, заступи, відведи, я каюсь, каюсь, щиро, справді, щиро, і дякую тобі, що все нарешті закінчилося, годі цього тремтіння в колінах. Яке, як не проганяй, жило собі І мучило кожного разу, коли Роман збирав екіпаж І вирушав у дорогу Господи, прости, прости ж мене нещасно І навчи, як жити далі Щоб не зазіхати більше на чужі життя Я ж не хотіла, не хотіла, господи Слухавка ображено пищала у неї в руках А Валя дивилась на цю пластмасову штуковину І не знала, що з неї робити Куди подіти і як зупинити цей жалібний і жалобний писк. Наче бачила уперше. Вона багато чого побачила уперше. І свою гарненьку квартиру, і людей, і світ навколо. За ці кілька днів, що проминули після пострілу, світ змінився до невпізнання і люди. В мудрих книжках це називається переоцінкою цінностей. Досі Валя вважала себе і мудрою, і досвідченою, і тертою, і битою. Настільки битою, що за неї не двох, а чотирьох, чи більше мав би хтось комусь давати за цю одну биту. Виявляється, мало її били. Чи неправильно? Не так. Чи не по тому місці? Мабуть, щоб досягти досконалості в побитті життям, «Треба пережити ще й таке!» Слухавка так і пищала, тонко-гірко, мов побите життям цуценя, аж поки покивалі здогадалися покласти її на місце. Роман загинув. Бусик вибухнув. Їхня міна сповільненої дії таки спрацювала. Як і чому це сталося, мабуть, ніхто до кінця й не дізнається – всі учасники і свідки загинули. Випадковість. Трагічна випадковість. Чи ні? Що тепер? Які ниточки потягнуться до неї, до Маркіяна, до Зіни? Добре, що офіційним власником машини вважався Роман. І кінців воду, господи, прости за цю думку. А Зіна? Мабуть, розпитуватимуть і її. «Хто, чого, куди?» Втім, її діло маленьке. Вона складала списки пасажирів, підбирала клієнтів, чоловік машину заправляв, чоловік возив. А що там було у бусику, звідки її знати? Вона того буса могла і в очі не бачити. Власне, майже так і було. Головне, щоб згоря не проговорилась. «Що робити? Куди йти?» За останні дні Валентина зрозуміла, що у неї не так вже й багато друзів. Власне, знайомих багато, а друзів, з якими можна погомоніти, вилити душу, поплакати разом, вже й не стало. Маркіян, Антуанетта, Зіна – хто вони тепер? Друзі чи запеклі вороги? Як заговорити? Куди йти? Де шукати? Вона пропустила перший день, коли в стані афекту, в стані борхливих емоцій, на хвилі ридань, розпачу, шквалу почуттів природним було бити себе в груди, каятись, волати до неба, погрожувати самогубством, благати прощення.